яка наприкінці літа 1919 року визволила Київ від московсько-більшовицьких окупантів. Проте волею злого Фатуму опинилася на межі цілковитої загибелі. Ось же вона летить на коні попереду свого загону, отаман Маруся, а над її шапкою розвивається шлик із написом «Смерть ворогам України».